Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafi lənbiyai və lmusalim Nəbiyyina Muhammedin və alə alə əlihə və ashabihə ecma'in Allahümme ərinəl haqqa, haqqan və rzuqna əttibəəh və ərinəl bafilə bafilən və rzuqna ictinəbəh Amma bax Yəna qaydırıq Şirkin yurzusuna Şirkin başlı bir növünə Və bu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 dərəcədə olan əmələr <coughs> basil edir. Və <coughs> kesən dedim ki, Allaha olan qorxu ilə bərabər məhəbbət də olmalıdır. Və həmsinin məhəbbətdə şirkə yol verilir və Peyğəmbərlər bunu da qadağan etmişlər. Məhəbbətdə də Allaha şərik qoşmaq olmaz. Bəzi sələf alimləri deyir ki, kim Allaha təkcə məhəbbətlə ibadət edərsə, o, sufi hesab olunur. Kim Allaha təkcə qorxu ilə ibadət edərsə, o, hərudi, yəni xəvaricilərdən hesab olunur. Kim Allaha riza elə, yəni Allahın rəhmətindən ümid Təkcə Allahın allah'ın rəhmətində müddətləyərək ona ibadət edərsə, o, murciyə hesab olunar. Kim Allaha həm məhəddətlə, həm qorxu ilə, həm də rica ilə ibadət edərsə, o, mümin sayılır. Allaha təkcə sevmək, sufilər kimi, Allah qatırına gecə durub, min rükət namaz qılmaq, nə bilim, on min dəfə Allah-Allah demək və s. bu, Allah-ı sevməyə davalet etmir. allah sevmək, Allahın dediklərini itaat etməklə ispat olunur. Peygamberi sallallahu aleyhi və səlləmi sevmək, Peygamberin dediklərini ispat etməklə sübut olunur. Lakin, həddə aşmaqla, əksinə, şəriətə zid hərəkət etməklə etdiyin əməlləri batil edirsən. Həmsinə təkdə qorxu ilə. Allahın rəhmətindən ümid dəsləməyib, ibadət etsən hər bir əməlin hər bir əməlin sənə şübhəli gələcək ki Allah bunu qəğul edəcək, yoxsa yox hətta o qalaricilərin başçılarından biri Qabul Azraq özü də axırda özü özünə şübhələnir şübhələnir ki, bəlkə mən özümdə öyle kafirəm çünki insan kamil deyil, kamil yalnız Allahdır və Allahın sesliyi bəndələr Peyğəmbərlərdir İnsan səhv etmirəm peyğəmbərlər. Hər bir insan səhv edir və səhv edənlərin ən xeyirlisi tövbə edənlərdir. Kullu bəniy adam xata və xeyrli xata ayına tövbə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi in Bütün insanlar xata edə bilər və bu xəta Allahın xata edənlərin ən xeyirlisi tövbə edənlərdir. Bax, əgər insanlar xəta edirsə, əgər insanlar xəta edirsə Hansı görə biz xətasız olmağa çalışmalıyıq. Biz öləmə qədər xəta edəcəyik və etdiyimiz görə da Allah'tan qorxub, ondan bağışlanma dəyəcəyik. Lakin ihvanların, xəbadizlərin dediyindən belə çıxır ki, insan gələk xətasız olsun ki mümin, müsəlman hesabı olunsun. <gülüyor> Həmsinin təkcə Allahın rəhmətini müdvəz qəyərək ibadət etmək, necə ki, murciyalar ibadə edir. Onlar elə zənn edir ki, yalnız iman qəlbi olmaqla, dillə onu tələbbüz etməkdə kifayət olur. Əməl etməsən də olar. Tamazlı olmasan da, zinab etsən, içki deyiksən, hər, hər bir harama yol versən və ya xotvazili yerinə getirməsən də, imanın varsa sən birbaşa cənnətə düşəcəksin. Lakin bunların hər biri özüne gələlətə düşüb saf edir. Ve bu üç vəslə Allah-ı ibadət edən mümin sayılır. Məhəbbət, rica və rəhmətlə. Məhəbbətlə şirk. Ümumiyyətlə bilməlisək ki məhəbbət nəsə növdür? Məhəbbət var Allah-a olan məhəbbət var Allah-ı olan məhəbbət var Allah-ıla bərabər küməyse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 وَالَّذِينَ اَمَنُوا اَشْهَدُ حُبَّا لِلّٰهِ İman getirenləri yalnız istisna etdi. İman getirenlər Allah'ı çox şiddətlə sedir. Ona məhəbbət də sedir. İman getirməyənlərdir, məni kafirlərmişmişlər, Allah'tan qeyrisini, Allah kimi və yaxud ondan daha artıq sedir. Bu da şirkdir, şüfürdür. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دِينِ اللّٰهِ اَنْدَدًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ Allah s.ə. deyir ki, insanlardan elələri var ki, Allah'tan qeyrisini Allah kimi sevirlər. Allah s.ə. bu ayədə aşağı pilləni göstərir ki, yuxarı pillə xüsusən bura daxil olsun. Allah kimi sevməyi şirkdən, küfrdən hesab edir. Allah'tan da üstün sevməyi xüsusən bura daxildir. Ona söz ola bilməz. Allah'tan arta kimi səsələrdənsə, bu laf pis ki, pis küfr olar. Üçüncü Allah xatirinə sevmək Buhari və muslimdə səhəy hədis var Peyğəmbəl sallallahu aleyhi və səlləm Buyurur ki İmanın Şirinliyini o kez qala ki Allah xatirinə Yəni sevdiyini Yalnız Allah xatirinə sevsin Qardaşını, atasını, anasını Və s. Yalnız Allah xatirinə sevsin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 Hoşuna gəlmədiyi kimi, küfrə qayıtmaq da hoşuna gəlməsin. Oturun bir diqqətlə fikirləşin ki, bundan əvvəl biz nə gündə idik? Hansı yolda idik? Və Allah Subhanahu o yoldan necə bizi çıxartdı? Düz yola yönətdi. Gözümüzü açdı. Başa düşməyimiz daha da genişləndi və daha gözəl başa düşməyə başladık. Bundan sonra necə ola bilər ki, yenidən o zülmətə qayıdan gözümüzü yenidən kufrə salak. Egər kufrə e, can atmaq istəyirsən Allah sana ona yönələdəcək. Yolunu a, evvel, ahir, azadarsan. Nəyə ki sən? Səhəbələr olur ki, bir addım kufrə taraf atıq, yolunu azıblar. Ramlə -e binti -e, Ebu Süfyan'ın qızı e, Ramlə -e binti -e, Ebu Süfyan Ebu Süfyan'ın qızı e, Həbəştəndə olduğu zaman əriyi nəsrənliyi qəbul edir. Odur sahabə Allah xatirinə məhkəni tərk edib hizrət edir Həbəşistana. Allah xatirinə. O əzəbəziyyətdən qatır ki, ibadətini eləsin, rahat eləsin, imanında sabit qalsın, İslamı yaşıda bilsin. Lakin gəlir oraya, cüzü səbəblərə görə ya pul olur, ya neysə olur, dinini tərk edir, nəsrənliyi qəbul edir. Sahabələrdən nəsə olur ki, bir qadına görə Dinini terk edib, onun dinini qəbul Və sədə, olub ki Şeytana sərəf bir addım atan kimi şeytan Onlara öz ardıyıca naparır e Buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllər O sahabələri ilə oturur Yerədə bir xət çəkir Dəyir ki, bu mənim yolumdur Kənlərə gelir Düz yol, səlat-ı Sonra yanından balacaq xətlər çəkir, deyir Bu da şeytanın yollarıdır Başka bir hadistə de ki, Zeyfəd ibn-i Yəmən anh soruştuk ki, ya Rasulullah biz küfr içindəyik, Allah səhələtə bize nimet verdi Bu nimetlərdən sonra yine o zəvalet gelecək. Peygamber sələləm dəyir ki, be elə, gelecək. O fitnə başvəcək. Âlimlər müttefikdirlər ki, bu, Osmanın zamanı, bunun Osmanın zamanı qəhsidir. Radiyallahu anh. Sonra dəyir, ondan sonra yine, ənnəmanlıq, nimət, Allahın niməti yenə gələcək, bir gələcək, lakin o nimətdə ləkə olacaq. Yəni, əvvəlki kimi olmayacaq o. Peyram Bəsələmin, Əbu Bəkirin, Rədiyəllərin, Ömərin, Rədiyəllərin zamanındakı kimi olmayacaq. Tamam, başqa cür olacaq. Ləkə. Yəni, olacaq, bəli, İslam olacaq, lakin onun tərkibində idətlər dolacaq. Xəvariclər, ilk çıxan firqə, və bir də əliyə Allah deyən şiyələr. İki firqə o fitnədən, o Peygamber s.ə.v.in qəsd fitnədən sonra baş verir. Peygamber s.ə.v. deyir ki, Hüzeyfədə ibn deyir, ondan sonra baş yenə zəvalət olacaq, birbəlik olacaq və zəhənnənin qapısında duranlar, oraya davet edənlər ora olacaq ki, insanları oraya davet edin. Və onlara tərəfk etse, onların arzıysa gəlirbə zəhəlləmə düşəcəyik. Dünən qəyit ki, her bir yolun, Peygamlar qalqələmədədiyi 72 yolun, her birində öz şeytanı var, insanları yoldan sağdan, idəət əhlinin başçıları var ki, onlara yolları davet edir. Kim hakka karmadan gözünü yumub, elimsiz şəkildə onlara uyarsa, onlar da arzımsa da gəlirbə zəhəlləmə düşəcəyik. Və o zaman qiyamət günü gəlirbə dəyəndə ki, Yarab, Ollara bizdən biz şiddetli azab dəyir. Çünki onlar bize azılırdı. Allah əzəb əzəb olacaq. Çünki size haq da beğen olmuştu. Ne haq da? Öğrenip, akbarıl. Hakkı tapabilərdiniz. Lakin göz yumup, Bidəyət əhlinin arbi zəngəttiyiz. Dünən dəyət etmək ki, Bidəyətlə mübarizə aparmaq, düşmənlə mübarizə aparmaqdan daha əfsəlidir. Çünki Bidəyət əhlini hamı tanımır. Yalnız, alimlər tanıyır, bidaət ehli ilə həm o mübarizə aparabilməyir. Yalnız, elmə olan mübarizə aparabilər. Ve bidaət ehlinin tərəhtərləri olur. Bilmədən de, insana onun tərəhəmə kəsir və səyirə. Bidaət ehli ilə mübarizə aparmaq daha əfsəldir. Hem de bidaət ehli, gəlberi harabə edir. Düşmən isə yalnız, torpaqı evi harabə edək, çoğunu tezdən darpə eleməyə var. Amma qəlbləri xərab edəndən sonranı kim görfa edəcəyik? Səni onlarla mübarizə aparmaq daha əfzəl hesab olunur. Dördüncü növ, məhəbbət təbii olan məhəbbətdir. Bu təbii məhəbbətin özünü də müəllif üç qismə bölüb. Təbii məhəbbətdən şəhvətlə bağlı olan məhəbbət. Ləkin şəhvət pis şeyləri olur, o nəfs, pis şeyləri istir. Amma Allahın verdiyi o nəfs, yəni məhəbbət, insanda təbii məhəbbət yaxşı şeylər olur. Yemək, içmək, qeyin və sələ. Haram olmayan, nubah olan şeylər olur. Bu məhəbbətdə nə bu məhəbbətə qərəf cəhd göstərən, yəni sevən, nə cümah qazanmır, nə də salaf. Əvvəki üç məhəbbətdən ikisində salaf qazanırsan, Allahı sevmək və Allah xatirində sevmək. Birində də günah əməllərində batır olur Allah kimi. Kimisə sevmək Allahla də qəbər şərik qoşanlar. Günah qazanırsan, əməllərin batır olur. Bu növ məhəbbətdə isə xitmə qazanmırsan. Nə günah, nə savab. Bu təbii məhəbbətdə Allahın verdiyi məhəbbət. İkinci növ övladı olan məhəbbət. Şəhqətlə bağlı olan məhəbbət. Bu da övladı olur. Övladı sevm küfr, şirkəsə bulunmur Əvladı sevməyi Allah subhanətə alə insanın qəlbində yaradır insanın qəlbi onu sevir Əvladı firdikdə istərsənəz insan ağlayır və bu ağlamaq bu ağlamaq bu ağlamaqdan deyir ki Peyğəmbər sələm qadağan edir və deyir ki o ağlamaq cahiliyə dövründən qalan ağlamaqdır yüz gözü zırmaqlı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 Deyir ki Allah s.ə.q Quran-ı kərimdə Şuhara surəsi 97-98-ci ayələrində duyurur ki onlar, yəni kafirlərmişdir deyirlər ki Səllahi innə qunnə ləfidələli mubin Handicillər Allahı ki biz həqiqətən azmışdak, zəlalətdə idik Nəyə görə? Səbəbi nə idi onların azmaqlarının? Zəlalətin səbəbini özləri Bu dünyada başa düşməsələr də qiyamət günü onu başa düşürlər və peşmansılıq hissi keçirməklə deyirlər ki izni səvvikum bir Rabbil aləmin Biz Rabbimizi başqa rahilərlə bir tuturduq Bərabər tutmaq, bərabər sevmək şirktir və bunu etməklə onlar qəyarətə düşdülər qiyamət günü də bunu dərk edəcəklər, baxmayaraq ki İndi bunu dərk etmirlər Amma qiyamət kimi gələcək, bunu dərk edəcəyilər Başqa bir ayədə deyil ki Kəfir olanlar Rabblərini Başka ilahilərlə bir tuttu Şimdi bu Bir tutmaq da gələcək ki Ne? Hansı məsələlərdə bir tutmaqlar Və e, hansı məsələlərdə Bir tuturdular Yəni kəfirlər Allah'a təvəssül edirdilər, əksər hallarda. Allahdan nə istəyirsə istəyirlər. Kütlərin vasitəsilə istəyirlər. Bu da şeydir. Bəzən elə vaxt olur ki, Allahı onlarla, onlar Allahla bərabər qırdılar. Qurban kəsdikdə, nəzir etdikdə və sairə vaxtlarda onları Allahla bərabər qırdılar. Allaha olan ona məhəbbətində əlamətləri var. Nə zaman görsəksə ki, bu əlamətlər sizdə var, İrinki sizdə Allaha, sizdə Allaha məhəbbət də var. Bu əlamətlər olmasa, bu inşallah ha qarşı olan məhəbbət də artıq yavaş-yavaş gelir Ona o əlamətləri bərpa eləməyə çalışın ki, Allaha olan məhəbbət dərhal olsun. Sizdən o məhəbbət gedərsə, onu heç kəs sizə qaytara bilməz. Bunu unutmayın. Mütləq Allah'tan isteyin və Allah'a tərəfi Axınlaşın <coughs> Birincisi Bu dünyanın Nəfslə Şəhvətlə bağlı olan əməllərindən ətək Allah-ı Allah Min dənə halal şey yaradıbsa Bir dənə də haram şey yaradıb İmtağın üçün Nə üçün? o toy məclisində yüzdür Yüz zül halal nimətlər var Yalnız nəfs bir harama çəkir Və o haram olmadıqda deyir ki Bu məclis məclis deyil O kadar halav et yarada bizim için Hizmet etsin Lakin nefs yine haram olan şeye Domuz, kalbasa vesaire Gözüyle görmediği bir şeye çekir Ve bununla da Allah'ın Haram buyurduğlarını Unutur Dün deyiz ettim ki Şeytan lanetullahi aleyh Çalışır ki insan Onun mövcud olmasını Unutsun Bu dərsə o insanın yoldan tez azdırar. Bəlkə insan nə qədər elm dəşərsə, elmini artırırsa, bir o qədər də şeytandan çəkinir. Şeytan daim alimləri yoldan çıxarmağa çalışır. Cahil artıq azıb, artıq səhv yollara, onu heç yolundan döndərməyə ehtiyac yoxdur. Üçüncüsü ikinci aləmə Allahın əmrə uy bəndəsini sevməş O da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selləmdir. Və digər Peygamberləri də sevmək ordumuzdur. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə olan sevciyi onun ardı izə getməklə bağlıdır. Diyər Peygamberlərin ardı izə getmək bizə vazil deyil. Bizə yalnız Peygamberimizin ardı izə getmək Onun sünnəsinə, şəriyyətə itayət etmək vazildir. Və o sünnəyə, şəriyyətə itayət etmək ilə Allaha olan mühəbbəti ispat etmiş olur o. Deməyin ki, məsə Allah'ı qısaltmaq, sünnədi, eyleməsəm də olar. Yohur namazından kılmaq, külməsəm də olar. Və səyirə, sünnələri etməsəm də olar. Çünki sünnədi, buna görə mən günah qazanmıram, terk etdikdən. Lakin günah qazanmasam da, bax görə Allah ne deyir? Deyir ki, Qul, in kuntum təhibbünə Allahə Dey ki, əgər Allahəə sevirsinizsə, Fikir bir, əgər Allahəə sevirsinizsə. Fəttəbəunə yuhbifkumullāhu və yəkhbirləkum zun Mənim ardımıza gəlin, Allah da sizi seçsin və günahlarınızı bağışlasın. Bu o demək deyil ki, bir sünnəni tərk etməklə Allaha olan məhəbbət tamamilə səndən gedir və sən artıq kafir olursan, yox. Lakin sünnəni tərk etdiyicə müəyyən nisbət, Allaha olan məhəbbəti müəyyən nisbəti azalır və bunu davamiyyətli etsən, çox etsən yavaş yavaş sünnələri tərk edəcəksən. Sonra fərslərin necə gəldə edəcəksən, ahirda fərsləri tərk edib kəfir olacaqsən. Anadə bunlar hamısı bir-birini təmanlayır deyə, basardığımız qədər Allah Allah'tan qorxub onun əmirlərini yerinə getirməyə lazımdır. Basardığımız qədər Peygamber s.ə.v. əmirlərini yerinə getirməyə lazımdır. <coughs> Dördüncü alamət, bu alamət e, Maide suresi 54. ayədə qeyd olunur bu ayədə 4 əlamət birdən qeyb olunur. Allah səna təala buyurur ki: "Ey əyyuhul-lezina əmanu, kim ertəddə minküm an-dinih, yuhibbuhum və yuhibbūnəh." Ey iman gətirənlər, sizdən kim dininə dönərsə, Allah səna sizi nə va, sizi başqa bir qəwm məxluqatdakılar, Allah onları sevar. Onlar da Allah'ı sever. Mehbet görürüz. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Lakin bu mehbetin avamətləri Azillətin alel məminin Aizətin alel kəfirin Yücəhidûne fī səbīlilləhi vələ yəkhafına levm-i tələyim Onlar müminlərə qarşı Rahimli, Müdayin, Şafirlərə qarşı çok sert Olar, Allah yolunda mübarizə aparır, cihad edər, vuruşar ve bir de onlara təni edenlerden korkmazlar. Bu dört alamətin dördü de bizdə var. Elhamdülillah. Ve Allah'tan istəyirəm ki, bu alamətlər hamud olsun. Mülayim, bəli Müsləmanlar, ümünlər birbirine qarşı mülayimdir. Sərt, bəli kafirlərə, müşriklərə, fatirlərə qarşı sert olmaq lazımdır. Sərt o demək dəyil ki, səhı götür. Azərbaycanda olan kafirləri, xristiyanları, nəsrənələri bir-bir öldürməyə başlar. Sərt odur ki, onun yanında özünü acil hiss etmə. Əksinə özünü mərd apar. Həmsinin sərt odur ki, onun yanında çalış öz dinini yerdəsən, cümisəl mantal bağında yaşayırsan, nəyə yarab başqasına imkan verəsən, imkan yarabdasən ki, o dinini burada yaymağa çalışsan. Və Allah yolunda cihad mübarizə dedikdə, de, hər tərəfli mübarizə qəsd olunur. İmkan varsa, əl ilə, silahla vuruşmağa, silahla vuruşursan, hələ ki, o imkan yoxdur bizdə, hələ ki, o imkan gəlməyir, ona satmamışsın. İmkan varsa, dil ilə mübarizə aparırsanın, bu imkan da əlhəmdəlləh var, bu dəqiqə bunun üçün çox gəzəl imkandır. Bu mübarizəni aparmalıyıq, bu cihad etməliyik və imkan varsa, buna da imkan yoxdursa, Qəlb ilə müqarizə, qəlb ilə nifrət etmək lazımdır və bundan o tərəfə də artıq bundan o tərəfə müqarizə yoxdur. En zəif müqarizə, en zəif cihad qəlb ilə olan cihad müqarizə hesabı olur. Və dördüncüdü təni tane edənlərin təniəsindən qoxmazlar. Və əli, nədən qoxmalı sanki? İbn-i Teymiyə Rəhməhullah dəyir ki, mən düşmənlərimin nəyindən qoxmalıyam?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 Lakin görün İbn-i nədir, rəhimə Allah? Deyir ki, öldürərlərsə, şəhid olaram. Tutub zindana salarlarsa, bu mənim üçün təşriy olar. Təşriyə çəkilərəm, ibadətimi artıraram və daha çox fikirləşməyə vaxtım olar. Yaşadığım yerdən çıxararlarsa, bu mənim üçün səhər olar. Yedib başqa yerdə dələt edərəm. Bundan başqa nə edə bilərlər?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 Ən birinci budur. Kur'an-ı Kerimə Allah Subhanə Teala əbəs yerə nazil etməyib. Kur'an-ı Allah Subhanə Teala nazil etməyib ki, onunla pul qazanasan. Necə ki, kitab əhlinin haqqında buyurulur. Onlar əlləri ilə kitab yazdılar ki, biraz pul qazansınlar. Nəfistir onların etdiyi əməllər. Nəfistir onların qazandığı. Həmsinin müsəlmanlara da Kur'an'da olan surelərdən birində dört-beş dəfə arzıl dört-beş dəfə ayrı ayrı yerlərdə, eyni suredə təkrar Allah səhələ te-ələ deyir ki Bu Kur'an'ı biz xatırlamak üçün asanlaşdırdık. Onu xatırlayan varmı? Sual edir. Hər başa düşmürsən, neybi o? Tercümesini oxu, təhmini, manasını başa düş. Amma tam başa düşməmək Onu bəzək kimi evdə qalın partiyaya büküb saxlamaq, nə bilim, başından atmaq ki, göz dəyməsin başına. Bu şeylər hamısı yenilikdir. Peygamber s.ə.vələmin heç bir dəvətinin atının boynundan ayə və yaxud dua yağılmış vəziyyətdə atılmamışdır. Heç vaxt Peygamber s.ə.vələmin mini heylanının boynundan belə bir şey atmıyır. Nə də uşaqlarının yetkidən uşağı olub heç birinin boynundan onu atmıyır ki, göz dəyməsin, ölə bilər. Və yaxud Və s. və s. Bidiyyətləri Peyğəmbər əzələm etməyik İkincisi Nafilə ibadətlərini etməklə Allaha yaxınlaşmaq Bizim belə oturub Allahı yad etməyimiz özü nafilədir Allah sağlayı heç kəsə məzbur etmir biriniz bura gəlməsəz də olar Bu vakadan sahibiylə təkmədə içimiz oturub Allahı yad edə bilərik Bu da bizim üçün xeyir olar ləkin nə qədər çox nafilə ibadətləri ilə oturub Allahı yabə etsəniz Allaha yaxınlaşsanız bir o qədər də məhəbbətiniz Allahı olan məhəbbətiniz artar Nəqabinin 40 hədisində deyir ki Peyğəmbər Əsələm deyir ki Allah s.ə. deyir Qulun mənə nafilə ibadətləri ilə yaxınlaşdıqca mən onun tutan əli, görən gözü yerdən əyi, eşitən qulaqlı və və s sayib edara. Bir vaşa mənada başa, başa düşmək lazım deyil. Bəli, həqiqi mənada deyir Allah Subhanahu Taala. o demək deyilsə, işte, ayağı olanlar bizim bu nadir olan ayaq, qulağı olanlar bu nadir olan qulaq. Allah Subhanahu keyfiyyətini yalnız, Keyfiyyəti yalnız Allah bilir. Konkretli yalnız Allahın məlumdur. Lakin Allah həqiqi mənada deyir. Görün insana, yalnız elə nafile ibadətinə görə Allah Subhanahu necə Nasibət başlayır. Bu nafilələri səhlənkarlıqla tərk edənlər necə? Deyəndə ki, etməsən də olar. Onlar bir sələk ki, Allah sağlar bu nafilə ibadətlərini etməklə onları nə qədər sevir və onların Allaha olan məhədbəti nə qədər artır. bunu başa düşsələr, dərk etsələr. Bu nafilə ibadətlərini heç zaman tərk etməzlər. Yatmamışdan qalaq, bir seyfi Quran oxumaq üzrə nafilədir. Lakin bunu edən var, kim edir? Tək, tək və tək -tək adamlar da Allaha olan məhəbbəti artır Allah da onları sevir Onlar da Allah-ı Səhvələnin sevimli bəndələridir Üçüncüsü daima Allahı zikr etmək xatırlamaq Allahı xatırlamaq necə olur? Dinlə, qəlblə, əməllə Zikr etmək hər hansı bir əməl etmək qəlbində Allahı iman etmək neysə Allaha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 İsim və sıfatları barəsində düşünmək. Allahın isim və sıfatları barəsində yalnız zahiri mənasını düşünmək olar. Rəhminidir, əs-salam. Tövbələri qəbul edəndir. Eşidəndir, biləndir, görəndir, əs-salam. Necə nəcür ne bizə oxşuyurmu? Və bu məcazdır. Veya ya keyfiyyəti belədir. Əsafə və səra bu cür nə? Allahın isim və sıfatlarının fırlatmaq, manasını dəyişdirmək olmaz. Allah s.ə.qə əmr edir ki, o kəslək Allah s.ə.qə isimlərini dəyişdirir, onları qərk edin, onlardan uzaq Onlarla oturub et mübahisə etməyin. Onlarla mübahisə etsən, onlar səni çaşdıracaq. Ağlına gələni, ağlı ilə mübahisə etdiyi şeyləri sənə dəyəcək, necə də ki, səfə? O boyda alimləri taşdırdı, o boyda xəlifə, xəlifə deyirəm, pascahları, müsəlman, abbaslər və əməqlər və s. taşdırdı. Onlar da müsəlman idi. Onların da elmi sizin elmizdən, bizim elmizdən az deyildi. Lakin onlar taşdı, nəyə görə? Tüm şeytanın hileləri daha güzlüdür. O kəs ki, Allah'a arxain olmur. O kəs ki, yalnız Allah'tan hidayət istəmir. Öz elminə arxain olur, öz qülbəsinə, öz puluna arxain olur. Və yani mütləq şeytan ahirətdəli yolundan döndürür. Şeytan təkcə pis şeylərlə insana vəzvəsə vermir. Şeytan dost insana vəzvəsə edə bilər. Arxadan, öndən, sağdan, soldan. Arxadan vəzvəsə etməyi ahirəti unutturur. Öndan vəzvəsə etməyi dünyanı sevdirir. Soldan vəzvəsə etməyi pis şeyləri sevdirir, pis şeylərə sevdirir. Və sağdan vəzvəsə etməsi yaxşı işlərlə belə yoldan çıxardır. Hər tərəfli şeytan hər bir şeyə ələtdir ki, yoldan çıxarsın. şeytan bunu Qur'an-ı Kerimdə Allahın izzətində ki, bu cür edədən. Ebn Abbas da bunu budur cür təfsir verir ki, arxadan vesvesə etməsi, yəni arxadan gəlməsi, ahiləti unutturması və öndən gəlməsi, dünyanı sevdirməsi, soldan gəlməsi, şəhvətlə bağlı olan şeylərə ona sevdirməsi, onu sövk etməsi və sağdan gəlməsi, yaxşı işl onun yoldan çıxarmasıdır. İfraq. Bilirsiniz ki, o məhşur hadisədir. Namaz qılır, görür ki, yanındakılar deyir, görür nəcə namaz qılır, nə qəşəyə namaz qılır. Xəlbi ki, namazı başlayanda ixlasla başlamışdır. İxlasla başlamışdır. Namazın ortasında şeytən gəlir, vəzəsə gəlir ki, axı, sən yaxşı namaz qılırsan, yazıq, gözəlləşdir, görsünlər ki, namazı belə qalmaq lazımdır. Biraz da gözəlləşdirir. Namazın axırına yaxın artıq tam buna rüya gəlir və namazı qurtalandan sonra bilir ki, bilirsiniz nə var? Mən hələ oruz da tutmuşam. Ki, hər iki ibadətini bu cür batil edir. Halbuki, başlayanda ixilasla başlamışdır. Və mən əminəm ki, hər biriniz i̇slam gələndə başlanığınızda imanı çox yüksək səviyyədə olur. Lakin yetkədə o adiləşir, düşüb mol səviyyəsinə və Allahın rəhmətdiyi kəslərdən başqa o elemon səriyyəsində də qalacaq, axırda hətta bəzi qardaşlar kimi imandan da dönəcək. O qardaşlar ki, xütbə verirdi, Quranın nə qədər Qurandan 5-6 yüz əzbər bilirdi, indi isə tam namazı da artıq, fasiklik deyir və s. Əməllər edir. O cürlə qardaşlara baxıb, qardaş demək olarsa olaraq, o cürlələrinə baxıb ibrət almaq lazımdır ki, hər bizimizi belə bir şey gözləyə bilər dəmaatdan ayrılsaq və biz də Peyğəmbər Fəlisələmin sünnəsinə lazını siyayət etməsək. Bu iki şeydən məhrum olsaq, yəqin bil ki, Allahın yolundan çıxacaqsın. Altıncısı, Allahın verdiyi nimətlər darəsində düşünmək, daim onlara şükür etmək. Görürsən ki, bu gün sənə Allah ruzu verdi, sənindən nə gedir? Əgər səzlə şükür etsən, sənə deyə mağır olar, Səzləşkür elə Allah, düşürlərək ki, bu niməti bu gün verirəm, bundan da artıq bana nimət verir. <gülüyor> Allah səhvələ -tə teâlədir, ləyin şəkərtum ləəzidənəkum və ləyin kəfərtum inna azab ilə qadid. <gülüyor> Mənə şükrətsəniz, size verdiğim niməti biraz daha artıraram. Bunu ben şəxsən, kimeyse maraqlı olarsa, tək pətək ona danışa bilərəm ki, şəxsən bunu ben öseyağınıza görmüşəm. Şükrəttiyəcə yavaş yavaş, pille, pille, pille, pille kalkmışam dəqiqə həzər Buna əminəm çünki bu Allah Subhanahu Taala Quran-Kərimdə zəd edilir. Və sizə də bunu məsləhət görürəm ki, şükhlüyədəsiniz. Allah Subhanahu Taala sizin yavaş-yavaş dillərinizi yavaş qaldırsın. Bir cüz Qurandan əzbərləməklə alim ola Bir cüz əzbərlədikdən sonra oturum deyim ki, artıq hər şeyi bilirəm. Hər hansı bir məclisdə məndən artıq Quran bilən yoxdur. Deməli mən namaza dururam, mən namazı ve sonra mən aliməm. Amma şeytan səni yavaş yavaş yavaş yavaş o öyrəndiyini də yaddan çıxardacaq. Öyrəndiklərini də yaddından çıxıb gedəcək. Dəfələrlə bu mövzuları təkrar etmişik. Dünən qeyd etdim. Dəfələrlə bu fəlsəfə barəsində danışmırıq. 6 il orada oxumuşuq. Neçə dəfə də burada bir neçə kitabı başdan axıra qədər təkrar etmişik. Yə-yə lakin yenə də oxuduqda görürsən ki, nə isə unutmusan. Zəxatırlamayırsan. E gör bir dəfə oxuyub sonra özünü alim sayanlar necə? Onların halı 7 Yəddinci, xüsusən qeydirtmək lazımdır ki, Allahın qarşısında özünüzü qun hesab etməlisiniz. Namaza dəxil olduğum, zikr edirən, oruç tuturan və səyirə və səri, bil ki, bunu Allah sənədirsən. Və onun qabağında özünü qun kimi hesab etməlisən. Amma müəmmin şəxsin yanında özünü təvzəkərəf almalısən. orta kafirlərin, fasiqlərin yanında bayaq dedim sərt olmalısan, mərd olmalısan ki, o, hiss eləməsin ki, müminlər hamısı elə beləli ağzaq səviyyədə qorxmaqdırlar. Peygamber səhələmdir ki, düşmə, mənim adım çəkiləndə, yəni İslamın bir ay əvvəzidən canına qorxu düşür fəl-fələ İndiki müsəlmanların adı gələndə isə heç kəsin qaybına qorxu düşmür. Çünki onlarda o heybət, o zəhmli yox, q O, mutləq bərfi olunmalıdır müsəlmanlardakı kafirlərin canına qorxu işləyir. kafirlərin canına qorxu var. Lakin bunu üzə qoruburlar. Çünki onların qüvvəsi var. Lakin bizim qüvvəmiz, bizim qüvvəmizin qarşısında onların qüvvəsi heç nədir? Bizim qüvvəmiz hər şeydən də qüvvətli, qüdrətli olan Allahdır. Allah onların qəlbinə qorxu salır. Bunu ehtidab etmək lazımdır, bunu bilmək lazımdır ki, həqiqəsən Allah onların qəlbinə qorxu salır. Elə, o qorxunu elə unutturur ki heç səni görsənmir gözlə elə bilirsən ki Allah yolundasın və Allah səni qoruyacaq bədərin də nə vaxtatıb o vaxtda ölüb gedirəcəsən və salam müəmin belə şeyləri düşünmür 8-ci təkliğə səkilmək təkliğdə Allahı yad etmək və Allah üçün ağlamaq Allah üçün məyyus özünü göstərmək istəyən qoy gətsin təkliqdə eləsin Görsək ki, əgər təklidə Allahın qarşısında ağlayır, məyyus halə düşür, bilsin ki, bu onun imanının çox olmasına dəvarət edir və Allah ola məhəbbətlə dəvarət edir. Yax, görsək ki, təklidə nə qədər istəyir ağlasın, alınmır, nə qədər məyyus olmaqı istəyir, alınmır, amma cəmaat yanında gələndə, cəmaat yanında olanda ağlayır, məyyus salır özünü, bilsin ki, bu riadır. Bu, bu qaydanı aliml Məsəl bundan qabaq qoyub ki, insan özünü imtana çəkməlidir. Təşkilidə etdiyi ibadəti görsə ki, necə? Yaxşıb şəkildə edir. İnsanlar arasında evlə edirsə, bilsin ki, bu Allah üçün olan ibadətdir. Təşkilidə necə gəldir? Zor namazlı bir dəqiqə qılır, testiriz. Cəmaat yanındaysa xosu ilə, yavaş-yavaş, bilsin ki, bu, riyakarlıqdır. Təşkilidə necəsən, cəmaat yanında da elə olmaz. Dokuzuncu Xeyr əhli ilə oturub durmaq. Daima ancaq yaxşı olanlarla oturub durmaq. Fis, əxlaqsızlarla oturub durmaq sizə heç bir fayda verməyəcək. Peyyəmbər s.ə.v. der ki, yaxşı insanlarla oturub durmağın misalı ətir satanla münasibətdə olmaq kimidir. Və pis insanlarla oturub durmağın misalı o körük buranın körük buranla oturub duranın misalı kimidir. Ətir satanla ətir almasan da O İdən sənə de də də Onun etrininə faydalanacaqların. Onun yanına çıxanda, səndən de etrinə qələcək. Körük vuranın yanında oldukda, onun körüğünün, onun odun üzvə bə çib կyəndirməsə də lakən o odun tüsdüxətli səni də də də də də də də də də də də də də də də togqq də də də də də də də Ən azı o sənə Allah'a yadırsa alacaq Ən azı onu görendə Allah yadırsa düşəcək Pisinsəndən oturub duranda Ən azı sənin zahilliyyətin yadırsa düşəcək İçdiyim vaxtlara gər etmirsənsə Sigəret çəkdiyim vaxtlar Və sərə və sərə eylədiyim günahlar Gər etmirsənsə Yetməmirsənsə o sənə Yavaş yavaş o səmənləri öyrədəcək Və sonuncuyu Qəlbi Allah'tan uzaqlaşdıran Hər bir səbəbdən uzaq olmaq. Bu şeylərdən uzaq olun. Ve Allah səbələdən istəyən budur ki, Allah səbələyə hammızın. İndi ona olan məhəbbətini biraz daha artırsın. Ve bu saydığın alamətləri, səbəbləri yerini yitirmeye büzə kimə olsun. Səbəhəniqəlləhəmə və bəhəmdək. Şədələ iləhəyə zəkhiratı bələyəm.